היא פחותה מבוטותם ברדות אל אביב! שישים שניות על איש שנולד עם שתי ידיים שמאליות. מחקר מדהים שנערך באוניברסיטת צ'יקפוק שבניו זלצברג, חשף מספר אנשים בעולם שסובלים מפגם גנטי נדיר, הגורם להם להיוולד עם שני צדדי שמאל. לייטי צ'יקפוקה מלונדון מספרת כיצד גילתה במהלך חייה כי שני צידי גופה הינם צדדי שמאל. עוד בגן הילדים ראיתי שאיני יכולה לכתוב כמו שצריך, אומרת הליידי. ובמצעדים, כשהיו אומרים שמאל-ימין, תמיד הייתי נופלת. חשבתי שכולם נגדי, אומרת הליידי, ותפסיק לתרגם אותי. אצילו אצילו, איש משוגע, אינס אנס, אצילו אצילו, שוטר. צחק את הליידי לעזרה. כי היום חיה ליידית שקפורקה חיים נורמליים עד כמה שאפשר, היא מכנה את צדדיה כשמאל א' ושמאל ב'. לאחרונה מזהירים הרופאים שצומח לשמאל ג' והיא מאמינה, דפוקה. אלה היו 60 שניות, אני שנולד עם שתי ידיים שמאליות. היפופוטם. שתיים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il